«Не люблю спеки», – добавив, – аби надати словам більшої переконливості. «Так хіба з мене досить? Я зрозумів, що більше нічого не розумію в цьому житті. Особливо того, що стосувалось жінок. Дружина замовника благо, розумна, освічена. Забезпечена жінка кидається в якусь авантюру і їде відпочивати – зі значно молодшим мужчиною, майже хлопцем, який близько не досягає її рівня. Чоловік, якого вона залишає вдома, ще й посвячує подробиці свого відпочинку, покірно це приймає і спокійно про це говорить. Але я і не збирався ламати собі над цим голову. Бізнес – це саме те місце, де я чувся якомогу впевненіше і де все залежало тільки від мене. Думаю, пора перейти до контракту. Що тут у вас? Чоловік одразу змінився на обличчі. Зробився враз серйозним, виваженим. Зникла посмішка з його світлого обличчя, від чого веснянки стали ще темнішими. Від того, що так, перейнявся відповідальністю, аж втягнув чималенький животик, що кожного разу, як я приїжджав, все виразніше і загрозливіше не висав над паском. Сьогодні світова економіка переживає не найкращі часи, почав він здалек. Банки, як важлива її складова частина, змінили свою політику щодо кредитування розмаїтих проєктів. «То я б хотів, аби ми разом розглянули можливі зміни до наших установлених роками умов співпраці. Йдеться про 20-відсотковий завдаток для початку робіт?» – перебив його я. Він, погоджуючись, закивав головою – Добре, коли ти знаєш своїх замовників настільки добре, що безпомилково можеш передбачити їх кроки. Це дає тобі неабиякі переваги для позитивного ведення справ. Не без задоволення подумав я про себе і добавив голос, згода, але це вимагає додаткового опрацювання і внесення змін до договору нашими юристами. Він мимоволі просіяв, і веснянки на його обличчі розцвіли з новою силою. Окрилений таким швидким і позитивним вирішенням основного питання, продовжив. Чи можна було б якимось чином скоротити терміни виконання робіт удвічі? Але ж закладені сім місців для цієї роботи були встановлені спільними розрахунками. Якщо я не помиляюсь, то згідно з контрактом там працює морський самохідний багаточерпаковий земснаряд «Двірська затока» з технічною здатністю 750 кубометрів за годину і максимальною глибиною ґрунтозабору 24 метри. Земснаряд обслуговується трьома морськими баржами Кожна ємністю 500 метрів кубічних її може виконувати розробку ґрунтів до четвертої категорії за складністю роботи. Щільна глина та тверді ґрунти з волонами, пробув уточнити я. Виконання ж цієї роботи такими ж двома одиницями флота однозначно зменшить прибутки. Скидається на це... Його запал трохи спав, але він дивився на мене, не приховуючи свого захоплення. Я й сам дивувався з того, що навіть серед ночі, зі заплющеними очима, не заглядаючи в жодні документи, міг би чітко сказати, де, як, скільки працюють наші кораблі, якої вони потужності і які їх параметри який з них на ремонті і коли буду працювати. Думаю, що одним з варіантів є можливість з вашого боку домовитися з урядом про скорочення термінів на третину, а ми у свою чергу прорахуємо можливість забезпечити виконання згаданих робіт